egiazko telesaila diludin. Bere sasoiak, persoenaia emblematikoak, ustegabeko gertakariak, suspensea eta guzti. Arbonakoa ferasa naiz. Lehen sasoiak doela urte bat bukatu zen, erri indar erakustaldi eder batekin. Lurama ospatuz, okupaturiko berroetako lugetan. Luraren artificializazioa eta xalmenta espekuletibo baten arriskua Behinbehinan bazterturik gelditu ziren. Instituzio eta hautetek dorasegitzeko segitzeko engaiamendua hartu zuten orduan. Deus guti mugitu zen a le hotatik, baina jabedi ldduen etekingo xeatik ez zen hitzari. Urte batenburuuan, pertsonaia berri ez blai hasi zaigu bigarren sasoia. Abokatu eta notario adituek lagundurik, jazko esperientziatik, ikasirik, Azpio koz beteliko ofentsibara pasa dira. dituzten egituzten milioi pasa sakelerat eramaiteko, bi lotetan zatikatu dute funtsa. Bi eroslea desberdin atseman, eta biak omen laborantxarekin zer ikustekolik duten proiektu entzat. Malerushkia entzat, jaz sorturiko borokaren oroimena, bizi-bizidik dagoarendik. Osaturiko militante xareak alertan egon dira, eta deia daga bere ala piztuda berriz. Aste batzu barne, aferaren nundik norakoak plazaratuak izan dira. Arduradunak ziblatuak, jukutriak xalatuak, eta okupazio berri baten mehatsua argiki pausatua. Iazera ikizen indarremanak disuazio indartsua sortu du. Eta jakin berri dugu lehen go lotearen erosleek amore mandutela. Maltzura goda aldiz, argertuliko pertsonaia berria, beste lotearen eroslea. Laboraria omen, baina erosteko presioa ikuselik, argida finanza inbertsioa egiten duela. Ez baita laborantza ektibitatelik, baldintza horietan, bide denik. Prehemzio jasa esteko trikimailua erabilidu, eta gauregun lurrak erabiltzen dituen kabala azleari, eskatu eskatudioa dadanik zer gertatuko den emendik goiti. Nolako erantzuna izanen duten lur espekulazioaren kontraborokatzen diren kolektiboek, Nolaino jonenden erosle mal zurri? Hori guztia, xasoi lirulagarri honen ondorio ondoko epizioduetan jakinen dugu. Baina begirale izan ordez, aktori bilakatu nahi baduzu, etor goztuan, urriaren ogoita iruan, kanboko mariniako lurren okupazio denboran, arbonako borrokaaren segidari patzeko, ez da parte hartzera. Pasha